الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا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 يستغفركم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاينصق الحديث القدسي كرم الله وخير الحج هج محمد صلى الله عليه واله والى وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والسلام على الله هم الذين تفضلوا تشارعا Taqva cənnətə səbəblədir. Mən hər bir mömin, hər bir müsəlman çalışmalıdır bu fətməyə nail olmaq. Taqva o deməkdir ki, Allahdan qorxmaq, onun əmrlərinə tabe olmaqdan, nə helalindən qarağından düşmək, peyğəmbər s.ə.s.inə tabe olub qarağından düşmək. Bənim üçün müsəlmana vacib olan məsələlərdən də biri danışığına gerek fikir veren. Her bir ne kəlimə çıkar onunla gerek fikir veren. Birinci fikirləşir sonra danışan. Çünki çok var hatalar veya belalar veya fəsad mert sözlerden başlayır, danışılardan. Onunla görüsen fəsad yerlermiş mahtan sonra. Hep de görsen olur. Veya onun o, o kelimeyle görsen insanlar ayrılır. Ve belki kelimeler, öyle kelimelerdir ki hatta adama ağladır. Kalbi ağrırır. Görsen insanlar aslında düşmançının yanılır. Evler dağılır. Ve hep de cemiyete tersir edilir. O kelime balacadır. Dolayısıyla tersiri Və çoxalandır, və səhsabı çoxalır. Və qalak kəliməsidir. Qalak, yəni, kişi öz sözcəsini boşalmaq üçün işlənən kəlimədir. Artıq zamanın üstündə çoxalı bu kəlimələr işlərilmər. Bu kəliməyi işləyirlər. Və bəzən, ağabey bir dənə balası vəsiliyə görə yoldaşına diyor ki, mənə sən qalaq Əncə, Allah səhələn, səhələn, səhələn bir müştə antalar etməyib. Və sonra qaytıra bilməzsən, hətta ərək etsə, ərək etməndə o Əgər o ayrı olun qoxdasa, ondan sonra ola bilərsən. Əsələn, necə bu şəriət qaydalar qoyur? Nəçün? Hətta bu kəlməni oynamayaxa qadın. Bu kəlmə oyuncaq deyil. Və hətta öylənmə oyuncaq deyil və hər bir kez məsguriyyət taşımalıdır. Həm kişi və həm qadın. Və görürsən bu şanmalar də cəmiyyətə də təhsil edir. Dolay bu qalar kəlməsinin səbəbləri nedəndir? Hay bir kişi qələyir səbəbləri və qadın səbəbləri öyrənə və çalışa ki, o səbəbləri edəndən sonra o qalar aparırsa qələyirlər etməyər. Bu səbəblərdən həm ki, məsələn, onlar səbəblərdən məsələn, Kişinin evində tuttuğu məqam. Kişi əgər özünki kişi kimi göstərməsə, onda qadrını gözündən düşür. Kişi kimi gözündən düşür. Və görsən qadrın başqa illa qeydə yanaşmaq onun üzmə. Ona görə kişindən çox şey, şey açıldı evində. Ona görə özünki rəhbər kimi göstərəyində. Çünki o evdə əmirdir. Nə ki öz yoldaşına, həmçə övvatlarına da qalşı Eladlarına da özünün kişi kimi göstərməlidir, hətta eladları da oyun kimi böyüsünlər kişi kimi. Və həmçinin səbəblərindən, Nəhsələm Əsələm Allah, laqiyyət yanaşmaq məsələlərə, aleyhiyyət laqiyyət yanaşmaq, tərbiyyəyə fikir verməmək, özü əhlaqına fikir verməmək, Bunlar həmçinin gətirir görürsən ailədə salıqa çıxardır boşanmığa. Həmçinin ailəyə ümumiyyətlə ciddi baxın var. Ailə, məsuliyyətdir. Sən əgər iqqadın sən zövcən sən özü məsuliyyətlə saldın. Yəni o zövcü barədəsən, nə zövcü deyilər? Sən məsuliyyət daşıyırsan zövcü barədə, yollatlarım barədə, malım barədə. Qa Allah-ı fəzilləm sınav çalışıcığına cavab edəcəyəm. Ailə ilaqiyyə bir yanaşma olmaq. Ciddi yanaşma olmaq bu məsələlədə. Həmçinin şələrlərinə mühtərim müsələmanlar görürsən, yalan çoxalır. Yalan çoxalanda sefəb olur ixtilafa və görür nəfifləri gəlib işardır qalacaq. Həmçinin görürsən, evin xaricində olan təsirlər görsən evin daxiline gəlir, təsir edilir. Bu da mühəmdir. Kişi gəlir, belə məsələlər qoruya və ya başqalara adətlərinə baxıb təsirlənir. Xüsusən qadınlar, seriyallara baxırlar. Və görürsən baxırlar və təsirlənilər. Və görürsən oradakı nakitlər göstərəndə iş ki qadın o da özü kimi azat olsun beni evinde ve taiz ve elinden başlayın neresi talep etmeye kişiye gereği nezalet diliye hemşi kadın da eğer kadın ne fikirse olmaz ona evini getirmeyi kadının razı olu kişi geri eline kabul ol ama itaatsizliği getirip hemşinin talep çardır boşanmaya ona göre boşanmaya səbəblərindən həmsinin qadındadır taksır itaəsizliyi ələnin xoşuna gəlmədiyi məsələyə etməyi ələnin ələnin qaçı çıxmağı qaçıb, qaçıb, qaçıb, gəlir qaçıb, kimlə istəyir, danışır bu var həmsi səbəblərdəndir qoşanmağa onu görə, nəcə ki, həmsin qadın qaçıb, qaçıb, qaçıb, qaçıb, qaçıb, qaçıb, qaçıb, qaçıb Çalışmaq aləyənin, olunmaq lazımdır. Həmçin səbəblərdən salakın boşanmağa məmanlar, dedikodlar, xüsusən qadınlar. Dədik ki, qadın məclisində oturdur, dedikodu çox alır. Onda ki, hər bir qadın, necə həmçin kişiyə də bu. Bələ məsələrdən gəlir keçinə, xüsusən aləqdən sirrin gəlir danışmı heç qəsə. Gəlir aləqdən sirrin heç qəsə Bir dənə, bəzən, eğer müəyyən adamlar olsa məhdələk eləmək üçün. Amma yenə, belə şeylə var, danışmaq olmaz hələni. Həmçin, məhsələ müsəlmələr, qıramdan həmçinin təsirlər, təsirlər, təsirlər, insanların təsiri, qaqıllıqları, ona görə insan çalışmalıq dini yaşatsın hələdə. Din koruyur çox şeydən, gözdən və s. Həmçinin şəhərlərdən, məhsələ müsəlmələr, Oxamanın səbəbləri Allah qorxusu zəif olmaqı, Allahdan qorxmaqdır. Vəlayət yanaşmağı məsələn fəaliyyət. Kim inşallah fəxrlə qyanıts gün soruşacağı. Qyanıq gündən qorxmamaq. Yazına çıxmaq. Hər bir da Allah qorxusunu zəif olmaq və ya peyamətin yanası çıxmaqdır. Nəticə ki, kişidən qadının yoldaşı var, soruşu ilə, qabundan da əri var, soruşu ilə. Necə baxdı? həmçin səbəblərdən etikət etdiyi qabrının kulağa atmamadığı sözcəsində, <gülüyor> həmçin səbəblərdən, o da görürsən səbəblərdən olur, valibinlərin ailənin içlərində qarışmalıdır. Görürsən, ata, oğlun veya qızın içlərində qarışılır. O da nədə illəxətə olunmasın? <gülüyor> Amma məsəl qarışmalı işlərində, məsələn qızın, məsələk elənin qarışır məsələn əlinin işlərlə. O da görürsən, səbəblər olur, teçən olur qalığa, boşanmağa. Onun gələ hər bir səlman, hər bir atı ana geri hükümətdə olmalıdır də nə məsələrdə. Bax, sən əlvada gələ aile qurursa, əlvada qarışmamalıdır. Bir dənə bəyit məsələrdə qarışa bilər, həyə görsək təhlükə olsa, o da gözəl üslubuna nəsəyət eləmə ilə. Amma o Kütmə yaratmaqla, kütməyətini çanmaqla, o anca öz övladığı boşaltırmağa qarır. Həmçin sərərlərdən görürsən, cəmiyyət də buna təhsil edir, əsələm Ələm əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Allah əmr eləyib bizə, ona görə hər bir müsəlman öyrənməlidir. Əgər bu səbəblər varlıq, bu səbəblər varlıq, hətlə gedim ona çıxardır, Amma Allah el görsən, getirib çıxardır, boşanmağa. Bəli bir insan məcburdur, kişiyə məcburdur, kişiyə əmir olunur, Allah əmirlik kişilərə. Allah əmr elə buyuruyor ki, o bil-i məruf, Yüsa Sürəsi cu aya öz qadınlarınızla yaxşı da Allah haqqın vergi ilə. Eqər birdən nəkrar hoşuna gəlməyən bir şey etsə, bilgi ilə ki, hoşuna gəlməz bir şey varsa nəsə, lakin, hoşuna gələn hallar də var onda. Sən uşaqlara bakır, sən falqalarla yiyor, vəsair, vəsair. Bana qiymət vermək lazımdır. Həmçin, məsələ, məsələm olar, həmçin zövcənin sənin üçün ərsə yeri var qəlbində. Allah Subhanahu taala sən bu halikliyəm. Allah Subhanahu buyurur ki, biz qadınları, kişiləri, adam əhvalı -e qadını kişidən yaratdıq ki, onda sakin olasan. Sakin yəni rahat yaşasan. Hər tərəfdən. Ona görə yaxşı baxsan hər iki tərəf də e öz bir yaxşı baxmalıdır. Həm bu səbəblərdən əgər istəyirsə alim möhkəm olsun. Boşanmağa nadir, gətirib çıxar məyər, o da seçəndə necə ki, oğlan-qızı seçəndə, oğlan seçəndə geri bu seçim geri tüzgün olar. Gördüyümla evlənmək olmaz, tanımayıb evlənmək olmaz. Bunu görsən çox var, gətirib boşanmağa çardır. Geri evlənimdə tanıyasam, baxasam, məsuliyyəti yanaşasam, Amman et gəldi, amman evlənmək istəyən rahat, pulun var və ya nəyə çəvarsa, olmaz belə. Bu getirib nəyə çaldır, uxşanmaya çaldır Məsəl-Müsləm Həmçinin, <coughs> Peygamber sağırsa, sallallahu aleyhi və səlləm, bizə bunu tövçə eləyib. Tövçə eləndən birini buyurur ki, qabını tövçəyə görə Allah, gözəlliyinə görə, nəhzədine görə, varına görə və dininə görə və Peygamber sağırsa bizə tövçə eləyib ki, ki dininə görə Çünkü oca özelliği olmazğen veya onun nehebi eş bir sene fayda vermiş ki o saatetti ama din beled ki din gene arada bir şey nasıl olsa gören dinden manef onu Çünkü din se nedir din bağışlamalar nedir dinmezseller nese her etmeyi yolun dour adet semen oldu gelmişsen Və səir və səir, ona görə belə məsələlərə fikir verməyə lazımdır. <gülüyor> Həmçin mühsələm Şəmvallar, qadına da vacib olan məsələlər çoxdur. Həm birisi qadın gələri öz ərdinə hürmək iləyən, başqalarından da çox. Çünki qadından çox şiəksidir. Əgər qadın öz ərdinə elində hürmək iləsə, əvladın, öz apələrinə, valizində hürmək iləsə, bayraqı doğan hürmək peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə. Elə ki, Cədi Xadice rəziyallahu anha dedi ki, mənə bəxtəlidir. Xadice rəziyallahu anha sərhəb səbəbi qəbulladı. Bizə şəhə və la və səlla bildirdi. Xadice rəziyallahu dedi? Dedi, "Xeyr, vallahi and içəllaha, bilki sən Çünki sən onun yaxşı əməllərin deyir. Çünki sən düzdanı susan, çünki sən qorunları əvazan var. Qorunları yani yaxşı basırsan, yetimə basırsan, kəsirlərə əl tutursan, çəkin adamları qazardızı kömək eləyirsən, ona görə sənə gəlməz. Fikirvəyət xədicə radıyallar hə, ağlıq adın. Və ərinin bir-iki, sabiqsən, başqalarına baxırsan, sən yalan-yalan qısağınçı deyirsən, şəhər ərinin və dərhal tabul islamı. Ona görə kişidən çox şihaqlı deyirsən. Vakıblar qeyd yanaşlandı görürsən, səbəb gəlir, boçanmağı çıxardır, gətirir çıxardır. Ona görə məsələ müsələ Allah məsələləri fikir verir. Əgər <gülüyor> bir nəsə müşkil məsələ arosda olsa, onu birinci özür həlləyin. Şahi binlə ən yaxşısı da Allah Subhanahu buyurur. Allah Subhanahu buyurur, əgər ixtilaf düşsə, onu Quran sünnə ilə həlləyin. Quran sünnə ilə həlləyin. Əgər haqqual bildinisən, baxınlən düzgün ələsasız düzsə, o düzgün üstə eləmiçə üzürsən. Və belə həll olunur məsələ. Amma məsələni qaldırmaq, məsələni Çalışmaq ki, yaxşılığı geçsin. Və məsələn, evdən bayrət çatmaq, valiliyənin nəlaqdan tanışmaq və s. Bunlar, heç də sən bir tifadə vermirməcək və Ve əslində getirib boşanmağa çıxardır. Və həmçinin çalışmaqlarına ciddi olmaq alə məsələndə. Elə ki, məsələn, bəzən hərdən görsən, yemeği bilən nəsə oldu, yaxşı pişirməyibsə, görsən o saati ki, tavaq. Sən tavaq kələməsini çox işlətmə. Sabaq dedim, kusardıyım. üç tənə sən icazı verilmək. Ondan sonra kusardıyım, sonra gaitərabilməksem, sonra gaitərabilməksem, sonra gaitərabilməksem, dünə olacaq, dünə ariyəm. Ona gira əksinə, yümeyi pişirəndə əksinə terifləyəm. Ama pisləməm, yada sus, pisləmə, olmaq. Və həmsinə olabilməsi, nəsə görürsən, onayı başlatalım. Ammaq! ki, dur, nəsə oldu ki sən valideyni evinə, qeyd, və ya qadın məsələ əvnə nə oldu ki, qədir valideyni evinə, bunlar məsələdik, bunlar heç də məsələ çalışmaqdır, cətməyə çalışmamakdır, və əksin heç bir nəticəyi gətir, çıxanmı və qadın da elə bir şey cana sabaldı boşanmağa, heç də sən valideynini elə gözləmirlər, bəzi qadınlar, külləşirlərkən boşanım, yaxşı olacaq, yaxşı olmur, val Göstərir yaxın. Gələcəksə, azaq görəcəksən ki, sən orada olduqsa. Riyasiyandan sonra. Ona görə də 50 qoru, aləmlə qoru. Riyət ki, ər öz yoldaşını qormalıdır, aləmlə qormalıdır. Həmçinin qadın da öz yoldaşının alətini qormalıdır. Paqara edərik, plan edəndə xüsusən də necə həll etməyi Allah Subhanahu bildirib və Nisal suresi 35-ci, 36-cı ayə və əgər bir məsələ olanda Bəni də Nisan 25, 35 və 36-cı ayda vurulub. O cür həll elə, görsə həll olub və sonda bu halda Ona görə ciddi yanaş. Aləyə, zövçəlinə mətnə gələn, həmçinin zövçə də gəlir. Ənəfullah ilə, hər bir Və çalış, təvaq kəlməsini çox istifadə etmə. o vaxt ki, Amma belə nə oldu, çalaq, çalaq, bu özlüsən, e, müşkil məsələləri çalışsan və çalış ol, vali və ver və çalış çalaq kəlməsinin e, larqeyini yanaşmamı kəlməyə. Allah subhanətələ bizə işin faydalardan etsin, Allah subhanətələ bizə kütnədən və həmdən qorusun, Allah subhanətələ ölkəmizə üçün müsəlman etsin, xətardan, davadan qorusun. müsəlmanlara kömək ol. أبداً كمسي بشي مثل مزيدة كمسي سيسا وشياء أجناء يا رب أنس من ومسال مما تشكشت يا رب الله شهار أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسائر المسلمين من كله أستغفروا إنه وضوال وضوال Alhamdulillahi Rabbilə aləmin Və səlamu alə və əşrafı əmdiyər məhsənin Seyyidin Muhammedin Mubaliyyə, Əliyyə, Ashabi və Əcma'in İmədə Allah Həmçin müsəlman qardaşlar Bəyi bir təmbihlər var O da Cuma vaxtı, nətlə nəsbi gələndə danışmaq Qarqışlarda çoxlu səslər gəlir Cuma vaxtı danışmaq Bəyənilmə Bəyənilmə, böyük səslə Məkkibdə xüsusən Zikr elə, Quran oq Bu Bəzi qardaşı ancaq sümə günü gəlir və gəlib danışmaqla, edi qorunla vaxtını keçirməyə heç bir səval qazanmayacaq. Bu ciddi məsələdir, buna fikir verir. Həmsi şəhflərin cələndə çalış fikir verir, çin, çinə, topuq-topuqa deyilsin və görsən, bəzi qardaşı olub üçün təfi gəlir. Əgər birləşdir ayaqlar, əgər qorunu çəkirsə, gedmə davunca. Bəzi qardaşıla gedirlər davunca, çıxırlar ona Dəcək, buna neynirlər? Bu adama ayaqlanı çıxır. Olsun da nə, nə gəldi danışırlar vəçidimizdən. Hansı ki, bizim vəçidən əm tənizdir Allah'a kimi. Vələ ki, həmçinin xüsbə vaxtı danışma. Nə olub ləbət, qardaşlar, bilmirlər, gözün xüsbə vaxtı telefonla danışır. Bu xətadır. Cümlənin savabı gelir. Onun qədər, ədvətəkdən gəlirsən, Çalış belə şirəlik. Amma o, tanışanlar ki, gəlbik de o, Allah, Peygamber saha olan adın dəyib adı. Tehbiət yok. Ama çalış fikirəyək. Öyle məsələlə. İzadə Allah, İnnə Allah yəmrədə bilə əndə və lə isəni qurba, və yənhəni təhşəi və lmuntəri və lbəqiyyə. Ya yəyibiküm lə annəküm tədəkkürün. Şalizə Allah əkrar, Allah